Ha nem akarod elindítani domon, nem kell. Kicsit vegyél vissza, a nagyon vissza, Most már jobb. Igélem ja. rövid leszek. Egyrészt, mert kevesen vagyunk, másrészt, mert nagyon meleg van. De nem leszek rövidebb annál, mint amit az úri megmutatott nekem a héten, amivel engem tanított, és próbálom mindazt, átadni nektek, és remélem, hogy nem engem fogtok hallani, hanem, hanem tényleg azt az üzenetet, amit el kell csak, hogy mondjak. Talán emlékeztek páran, hogy mikor utoljára így kijöttem, akkor éppen betörtek hozzám, és volt egy vicces ujjam, ami mindenki kérdezte, hogy ugyan már mi történt vele, és meggyógyult. Persze azóta újra betörtek hozzám, de így, így az ismétlésben az a vicces, hogy egyre kevésbé érdekel, tehát nagyon rendes volt a betörő utoljára, mert csak berúgta az ajtót. Tehát, hogy így még rendetlenség sem lett, és így... Nem azt mondom, hogy örültem neki, de az úr nagyon tanít benne, hogy ez valami fontos lehet, nézd megint, itt van, oda és valamit tanulja belőle. Hát, hogy mit tanulok belőle, azt nem tudom, de azt, azt tudom, hogy talán az ismétlés az egy fontos dolog, talán tudjátok, hogy annak idején én is sportoltam, nem annyira, mint Balázs, de azért viszonylag nagy rendszerességgel. Voltak a vidám edzések, amikor csak az ember focizgatott, egy kicsit eljátszogatott, kicsit lötyögés, nem tudom, és mindenki örült neki nagyon, ezek a könnyű dolgok vannak, és ezek voltak a jó edzések. De igazából, amikor oda kellett menni, és súlyozni, és futni keményen, és stopper órára futni, és olyan izmokat megmozgatni, amit szerintem nincs is, akkor azok nagyon rossz edzések voltak. Fárasztó volt, izomlázat volt másnap, és de amikor arra került a sor, hogy tényleg egy, egy versenyben vagy, vagy egy meccsen játszol, akkor az, amit ott gyakoroltál, és utáltad, és egyszer csak ott volt, hogy tényleg, ezt, ezt azért kellett ennyiszer, ilyen nehezen, ilyen, körülményesen gyakorolni, hogy amikor eljön az időpont, akkor tudjad, hogy ez azért volt, hogy tudjad használni. És miért is beszélek ennyit az ismétlésről? A mai napunk egy kicsit ismétlés lesz. Ha, ha az igerész, majd felolvasom, rá fogtok jönni, hogy, hogy miért is mondom ezt. Tanított róla már pár héttel ezelőtt Balázs, a múlt héten Domó, és gondoltam, hogy kiavitom őket, de nem. Semmi Ilyen nem jutott eszembe, ez csak egy vicc. És, tehát az, amit így ennyiszer gyakorlunk, és sokszor átismétlünk, én azt gondolom, hogy az valamiért fontos lehet. Ugye fontos lehet azért, hogy egyrészt talán nem megy a fejünkbe az a valami, amit többször is el kell olvasnunk, és jó, sokszor, jó, sokszor elgyakoroljuk, többször előkerül, és akkor talán megértjük. A másik dolog, amiben egész biztos vagyok, hogy fontos. Ha Isten igéjében Többször szerepel, Redesumát, és többször leírta ugyanazt a történetet, ezt a kis rövid találkozást, akkor én azt gondolom, hogy ez, ez valamiért fontos, és Isten azt akarja, hogy ezt megértsük, hogy, hogy miről is beszél itt. Úgyhogy most menjünk Isten elé, és kérjük meg őt, hogy valóban tudja, tudja megmutatni mindazt, hogy, hogy ez a kis történet, amiről ma is szó lesz, hogy ez mit akar a szívünkben kimunkálni. Úr Jézus, tudjuk, hogy, hogy Te jót akarsz számunkra, és, és tudjuk, hogy néha a nehéz gyakorlások, a, az ismétlés az egy ilyen terhes feladat, és, és talán nem szeretjük, de kérlek, Uram, hogy így taníts minket arra, hogy, hogy hogyan akarod használni az életünkben azt, amit így ennyire súlykoz belénk, és hogy taníts minket arra, hogy ne legyünk értetlenek, hogy ne legyünk kemény szívek, és kemény fejűek arra, hogy, hogy megértsük a Te igédet, Uram, kérlek, hogy hogy munkálkodj bennünk, és, és munkált ki bennünk az akarást arra, hogy, hogy min többet tudjunk meg rólad, min többet tudjunk meg az igédből, és megértsük a Te akaratodat, Uram, a mai napon is. Jézus nevében. Amen. Tehát Máté 16. részében fogjuk folytatni az ige olvasását. Talán ki se de akinek van bildiáj, nyugodtan tegye meg, elvileg ott van majd fölöttem. És megint ugye itt a, a Genezárett-Tava, vagy a nem tudom még hány néven lehet nevezni a, ezt a tavat. Az igében többször is, többféle néven van hívva, de mindegy, maradjunk ennél. És megint hajókáztak a tanítványok Jézussal, így keresztül Kasul nem tudom hányszor átkeltek a tavon. Most úgy, itt Magdala vidékén vannak. És ugye, olvassuk hogy fel felolvasom én az első verset, nem kell együtt felolvasnunk. A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt. Kérték, hogy mutasson mennyei el nekik. Nekem valahogy mindig nagy kedvenceim ezek a farizeusok, és szad, ne, idézőjelben, hogy bárhányszor így idejú állok ki, akkor valahogy mindig ott vannak benne. Tehát nekem ilyen... De tényleg, tehát akárhányszor... A Máti evangéliumában így készültem, ők mindig ott voltak. Ennélkül nem meglepő, mert hogy, ugye Jézusról van szó, az ő, az ő szolgálatáról, arról a néhány évről, amiben ő itt Izraelt bejárta, és ezek a vallási és egyéb vezetők valahogy mindig ott voltak a környékén, és bár tényleg ismétlésnek tűnhet, de egy, egy pár szót azért rejtenék róluk. Ugye a farizeusok azok a vallási vezetők, vagy hívhatjuk inkább vallásos vezetőknek. Nézőpont kérdése. Ilyen emberek szerintem ma is vannak. Ők ismerik ugye az írásokat, el is fogadják Mózes öt könyvét, a profétákat, és ezt mind tudják, hogy ez, hogy ez Istentől van. Ugye akkor még nem volt ilyen egyszerű, hogy előveszed a bibliádat, jól végigolvasod párszor, és akkor tényleg ismered az igét, hanem akkor a tekercseket elő kellett venni. Nem tudom, hogy hány ilyen tekercs volt, hát sokat nem találtak meg belőle, de gondolom annál azért lényegesen több volt. Ezt kézzel lemásolgatták az évszázadok alatt, és mindenki olvasta ezek közül a vezetők közül. Akik hittek az angyalokban, a démonokban, a feltámadásban, és de sajnálatos módon, ez egy ilyen nagy de, ugyanolyan fontosnak tartották a saját hagyományaikat és a saját szokásaikat, mint Isten igényét. És ebben ugye megpróbáltak ők, ők kitalálták, hogy mit, hogyan kell csinálni, amit azt mondták, hogy Isten szerint, és innentől kezdve mindenféle dologra egy kicsit megvakultak. Én így, így, így látom őket. És, Fontosnak tartották a törvény betartását szájjal, a cselekedeteikkel kevésbé. Egyrészt tudjuk, hogy ugye a törvénynek megfelelni nem igazán tud senki, de ők szájjal nagyon is megfeleltek neki, a cselekedeteikkel kevésbé, és a szokásokat viszont nagyon be akarták tartani mindenkivel, amire majd később is visszatérünk, de láttunk korábban is példát, hogy ugye a kézmosásról, a bőtölésről és egyéb dolgokban így Jézust kísértették, hogy ezt a te tanítványaid miért nem így csinálják, mert mi így szoktuk, miért nem úgy csinálják. És ők egy ilyen, kicsit ilyen képmutató társaság volt, kiálltak, tanítottak, és ugyanakkor egész máshogy éltek mint amiről szó, szóltak. A szadduceusok egy kicsit más csoport, ők inkább nevezném őket egy kicsit ilyen politikai beállítottságú csoportosulásnak, akik így nagyon jól ismerték és elfogadták Mózes öt könyvét, és pont. Tehát, hogy az összes többi, ami az igében van, azt nem fogadták el, hogy ez Istentől származik, és nagyon könnyen tudtak hajolni a, a, az akkori vezetés, a heródás pártiak, a rómaiak felé, hogy, hogy egy kicsit úgy a, a hitük hajlékony volt, hogy azért mindig ott tudjanak maradni a toppon, és ők tudjanak vezetők lenni. És nem fogadták el Isten szavának ugye a, a Szentírás többi részét. Nem nem Hittek a halál után, életben, a testben való feltámadásban, az angyalokban, a démonokban. Tehát semmi olyan van, ami, ami szemmel nem látható. Tehát ami nem a Földön van, abban, abban nem igen hittek. Ők inkább egy kicsit így a mának próbáltak élni, hogy itt a Földön tegyük meg, amit meg kell tenni, vagy amit megtehetünk, és pont ezen kívül más nincs. Azt én nem tudom mondjuk hogyan... Pontok le ilyen következtetéseket. Nem is az én dolgom kitalálni. De arról nem ír az ige egyébként, hogy ezek a, ezek a csoportulás, csoportosulások, mint a Farizeusok, Szadduceusok, így szép gyűjtőnéven, hogy ezek mindig ugyanazok követték Jézust, vagy mindig egy másik része. Ugye nem egy olyan nagy távolság azért ezt a tavat körbe járni így, úgy, amúgy egy kicsit éjszaka, egy kicsit dére, és, de valamiért megint ugyanazt a kérdést teszik fel, mint korábban. Vagy utasítást, vagy inkább nem is tudom. Tehát, hogy így azt mondják, hogy Jézus, csináljál valamit fent az égen. Tehát így jó-jó láttuk a földön, amit itt csináltál. Már láttunk néhány csodádat, ott voltunk, hogy megetettél egy csomó embert néhány kenyérrel. De most légy szíves. Mutas nekünk egy jelet, fönt az égen. És... Uh, mielőtt megtértem, én próbáltam Istent logikailag megérteni. Olvastam a Bibliát, hallgattam a, a Bibliaórákat és... Mivel egy kicsit több eszem van, mint, mint kellene, ezért próbáltam így logikusan mindent itt szépen összerakni, élire, hogy akkor így el fogunk jutni Istenhez. Itt erre megyünk, ott arra megyünk. És... És én is próbáltam ilyen kihívásokat intézni, uram, csak tegyél egy csodát, vagy nem tudom, próbáltam nem olyan túl nagy dolgokat kérni, hogy tényleg a turulmadár leugorjon, de, de úgy próbáltam ilyen kéréseket, vagy kihívásokat intézni hozzá. Aztán, hogy történtek-e csodák, vagy sem, nem is igazán tudnám megmondani, hogy én voltam vaka arra, hogy lássam, vagy én voltam süket arra, hogy halljam. De ha történt is, akkor azon úgy voltam el, hogy jó, jó, ez valami véletlen. Próbáltam konkrétan felidézni az emlékeimből néhány ilyen dolgot, de már nem olyan jó a fejem, mint régen. És ez nem igen ment. De, de abban biztos vagyok, hogy, hogy így történt. Isten mutatott jeleket. Én azt mondtam, hogy jó, ez valami véletlen, uram, mutassál valamit. És mindig egy újabb kér kérés jön, Jött belőlem, hogy akkor, de még egyet mutassál, hogy, hogy tényleg akkor hinni fogok. És uh, valahol Jézus kérdezői is, ezek a, a vezetők is ilyenek, hogy olvastok mindent, mindent tudunk, láttuk a csodákat, de mutassál még valamit. Csak most mutasd azt, hogy ott, ott fönt lássunk valamit. Itt lent már láttunk dolgokat, de most mutassod fönt. Egyrészt talán rosszul kérték Jézust, azt majd látjuk a későbbiekben, vagy már annyi hogy nem is volt érdemes rá válaszolni. Az igében azért találunk olyat, amikor, amikor Istenhez megfelelő módon jön valaki, mondjuk Gedeon volt domó, jól emlékszem. <gül> Ugye? Nem fogom előkeresni, de a Bírák könyvében van, a hatodik rész, 37. versétől. 36.-tól, amikor Gedeon ment Isten elé a, a csata előtt, hogy ha tényleg őt akarja használni, akkor mutasson neki jelet, hogy most a apjú legyen, párás reggele és a föld nem. Ezt Isten megtette neki. Aztán utána azt mondta, hogy jó, jó, de, de ha tényleg akkor holnapra legyen fordítva. És Isten megmutatta neki másnapra fordítva. És ellenben azokkal, akik még ezután is jönnének, ő azt mondta, hogy jó, rendben, látom, hogy uram, te ezt, ezt megmutattad, és ezt így akarod, akkor megyek és teszem, amit kértél tőlem. Ez fura, de látjuk azt, hogy Gedeon meg a szívei nagyon ott volt Isten felé, csak el volt bizonytalanodva abban, hogy ő erre egyáltalán képes-e, hogy csatába vonuljon, vagy ő győzelemre vezesse Izrael népét. Ez csak egy ilyen, egy ilyen pozitív példaként jött a nem a kérésekkel kapcsolatban, hogy tudunk úgy menni isten, hogy Uram, mutass valamit, kérlek, hogy, hogy tényleg ki tudjak lépni a szolgálatban, vagy, vagy hogy ki tudjak, vagy el tudjak valamit végezni, és hogy biztos legyek a dolgomban. Járom a magyar igazság, amikor házasodni készültem, vagyis hát én még nem gondoltam, hogy készülök, akkor, akkor kértem Istent, hogy mutassa meg, Hát Isten először megmutatta álomban, hogy mikor kell házasodnom, pontos nappal, tehát így, így naptári napra pontosan. Megmutatta egyszer, gondoltam, hogy ez az én fejemből van, nem így lesz. Aztán Isten megmutatta még kétszer. És valóban elhittem, és az a nap az tényleg valahogy úgy összeállt, hogy így minden. Tehát, hogy pont egy időpont volt a házasságkötőben, pont egy hely volt az étteremben, így nagyon Isten oda tette magát. Tehát van olyan, amikor a szívünkben jó kérdést tudunk feltenni Istennek, és akár többször is hajlandóra válaszolni. De, de nézzük meg a folytatásban, hogy ugye mit válaszol Jézus ezeknek a, a kérdezőknek, és hogy milyen, milyen az ő szívük ebben a, a kérdésben valójában. Most olvasom a, a második és a harmadik verset. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég, reggel pedig, ma zivatal lesz, mert vörös és borús az ég. mutató, az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. A válasza megint ugyanaz, ugye a kérdés is ugyanaz volt, Jézus válasza is ugyanaz, mint a Máté 12-ben volt, hogyha az időjárásról beszélgetünk, akkor mind tudjátok, hogy piros az ég alja, Alig, ha szél nem lesz. ugye? És ezek, ezek olyan jelek, amik ha az égre nézünk, akkor fogjuk tudni, hogy mi lesz itt a Földön. Ugye? Tehát látjuk az eget, hogy piros, akkor tudjuk, hogy szél lesz, vagy nem lesz. Vagy... Én ebben mindig elbizontulom, hogy melyik. De ezek olyan népi bölcsességek, vagy hát manapság ugye inkább így hívjuk, hogy népi bölcsességek, amiket amiről itt Jézus beszél, hogy így bárki. Tehát tulajdonképpen egy tapasztalati úton bárki ezeket felismeri, nem kell hozzá tulajdonképpen így kapcsolatban lenni se Istennel, se fölnézel, piros szél lesz, pont. és Vagy nem lesz. Valaki mondja már meg nekem, hogy lesz, vagy nem lesz. Mert hogy ugye Petőfi föltámadott a tengerre. Jól emlékszem, hogy alig ha szél nem lesz, de ez egy dupla tagadás, ami igenlés. Nem? Ugye? De nem menjünk bele annyira nyelvtanulag. Szóval... Nézzük meg, hogy ugye hogyan folytatódik Jézus válasza a negyedik verse. Egy gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel ott hagyta őket, és elment. Kicsit minősíti is a kérdezőit, ugye gonosz és parázna nemzedék, aki a jelet követeli, tehát ő így látja a szívüket, hogy mi van benne, és hogy hogyan, hogyan élnek, és milyen ez a ez az egész millió, amiben menne vannak. Tehát előtte nem ismeretlen se a farizeusok, se a szadduceusok szíve, és hogy belelát abban mindegy, hogy mit, mit mutatnak magukról, milyennek tettetik magukat. Ő a szívek mélyére lát, és látja azt, hogy ő gonoszak a szívükben, és, és paráznák. Nem feltétlen itt a, a, a szexuális paráznosák, hanem, hanem hogy más istenekkel és más módokon, tesznek dolgokat, mint ahogy Isten ezt követelné, vagy elvárná tőlük. És e, magyarra lefordítva, nekem ez úgy hangzik, ez a válasz, meg az, ahogy Jézus cselekszik, hogy mindent láttatok, mindent tudtok, mi kell még. És így fog és elmegy. Tehát ez egyrészt példa, nekem legalábbis példa arról, hogy hogyan, hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez, amikor, amikor már valaki Mondjuk hallotta az evangéliumot egyszer, kétszer, sokszor. Olvasta a Bibliáját, látott csodát. Hogy kell -e nekünk vitatkozni velük, hogy oda kell menni, hogy bizonygassuk, hogy Isten már pedig létezik és tesz csodákat? Vagy, vagy úgy kell tennünk, mint ahogy Jézus mondta, hogy nézd. Én elmondtam, amit tapasztaltam, elmondtam neked a jó hírt, elmondtam neked, amit, amit hallanod kellett. Dönts. És ez a te dolgod, én ebben már nem fogok veled vitába szállni, nem fogok veled leállni, és még egyszer, még egyszer, még egyszer, mikor mindent tudtok. És azt mutatja Jézus, ha valaki ilyen szívű és előre eldöntötte már tulajdonképpen a szívében, hogy mit akar, és mindegy, hogy hány csodát tesz, és mindegy, hogy hányszor látják, Ugyanazt a történetet, ugyanazt a csodát nem fog változni semmi, mert már itt belül eldöntötték, hogy, hogy, hogy nem akarnak hinni. Hiába látnak, hallanak akárhány bizonyságtételt arról, hogy Isten hogyan munkálkodik, hogyan létezik az életünkben. Azt mondja Jézus ezáltal, hogy higgyél! És akkor látni fogod valóban ezeket a csodákat. És nem csak a szemeddel fogod látni, és nem csak a füleddel fogod hallani, hanem valóban fogod őket látni. És ugye beszéltünk az előbb, hogy az égjeleit, amit látsz az égen, felnézel, abból tudod, hogy mi lesz itt a Földön. De ugye Jézus itt volt közöttük, hogy mutatott jeleket a Földön nekik, és mégse látták, hogy mi lesz az égben. Ez egy kicsit olyan furcsa. Tehát ők próbáltak ott jelet kérni Jézustól fönt, hogy Jézus mutas nekünk ott egy jelet, holott ő mutatta nekik itt, amit látniuk kellett, könnyebben megérthették volna, és utána látták volna azt, hogy mi fog következni. De valahogy erre, erre vakok voltak. És ugye itt van a példájában Jónás próféta jele, aki ugye három napig volt, a, három nap három éjjel volt a gyomrában, ezzel utalva arra, hogy ő majd a halálban lesz három napig, és három éjjel, és aztán feltámad. De nekem nem is ez volt az a nagyon fontos üzenet, amit így. Egyébként Jónás próféta egy kicsit így közel áll hozzá. Már nem úgy, hogy már voltam hagyomrába, és ilyenek, hanem, hanem egy olyan, olyan személyes kedvencem, aki így, így a gyengeségeiben tud, tud nagyon jó példa lenni előttem. És, és nem bátorít arra, hogy na, legyél gyenge, hanem bátorít arra, hogy gyenge vagy, és mondjuk Isten kér valamit tőled, és mondjuk elindulsz a másik irányba, akkor még, még mindig van esélyed arra, hogy, hogy meggondolod megad, és azt mondod, hogy jó, Uram, tényleg megyek és segítek. Hogy segítek. Teszem, amit kérsz tőlem. Azon kívül pedig, ugye, ami leginkább így mindig megszokott ütni Jónásnál, nem is az, hogy ment és elmondta, amit Isten akart a niniveieknek, és ők megtértek, hanem ami utána volt, hogy ő megsértődött, azon, hogy itt vannak ezek a bűnösök. És azt mondták, hogy igen, Uram, vétkeztünk, bocsáss meg, és megbocsátottál. Hogy akkor, és képzeljétek el, hogy ott egy bűnös, nagyon utálód meg, minden, nem tudom, embereket ölt, vagy csak mindig gonosz veled, és, és haja az evangéliumot, megtér. És utána egy gyülibe jár veled, tudod, és így... Na, hogy, hogy így jó, na is is valahogy így volt ezzel, hogy oké, okay, elmondtam, de igazán nem akarom ezeket az embereket azért látni. Tehát, hogy így jó, jó, tudom, teszem, amit mond, azt hirdetem az evangéliumot, de nem akarom őket látni. Ebben szokott Isten így sokszor megfenni, hogy így... igen ők ugyanolyanok, mint mi vagyunk, teljesen mindegy, hogy mit csinált előtte, és tudom, hogy nehéz a megbocsátás, meg nehéz elfogadni azt, hogy, hogy, hogy mindenféle bűnösnek Isten képes megbocsátani, és egyébként is ugyanolyanok vagyunk, tehát mindannyian bűnösök vagyunk, csak nem mindannyian ugyanolyan bűnben. Ez, ez szokott bátorító lenni nekem. Aztán mi történik? Újra a hajóba szállnak, a, itt megyünk tovább a történetben. És elindulnak a túlsó partra. Tehát ez egy megint egy ilyen, egy ilyen hajózós rész. Most nem történik vihar, együtt mennek, semmi extra. Az 5.től a hetedik versig olvasok. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymást közt. Nem hoztunk kenyeret. Milyen helyben vagyunk. Beszállnak, Jézus, mondnakik nekik valamit, hogy mitől óvakodjon, ugyansígy... és már megint. Ugyanaz történik, mint a múltkor elindulunk hajóká, azt nem hozunk kaját. És így így sokszor vagyunk ezzel, így legalábbis én, hogy így tényleg így a homlokukra csapnak, hogy ah, már megint. Elmegyünk szolgálni, és megint nem hoztunk enni. Tehát én, hogy így érzett, Jézus így figyelmeztet valamire, Most kicsit vonatkoztassunk el pont ettől a, ettől a történettől, de hogyha Jézus így figyelmeztet téged, mi az első, ami így, így kijön az emberből? Az, egy a testnek szüksége van, hogy így, aha, tényleg, akkor mit fogok enni? Vagy mit fogok ruházkodni vagy ilyen, ilyen esendőek vagyunk, és valahogy mindig ez, mindig ez az első indulatunk, hogy ah, már megint, tényleg. Tehát nem tudom, hogy voltál-e így ezzel, hogy elindultál valahova, és már megint otthon felejtettem. És kb. így voltak a tanítványok is vele. E, ugye itt éppen hogy csak túl voltak azon a négy ezer emberem. Előtte, nem tudom, az időt így néhány napban lehetne maximum Meghatározni, hogy előtte néhány nappal ott volt néhány kenyérrel, négyezer embert megetettek, és, és ott voltak a tanítványok, mindannyian. Ők szedték össze a maradékot, és ugye Jézus mondja, aha, nincs kenyerünk. Na bum! És mit válaszol nekik Jézus erre? Válaszol, ugye nem tették fel szó szerint a kérdést, hogy. hogy, hogy csak így gondolták, hogy ó, már megint a kenyérről beszél Jézus, hogy nem hoztunk. Hogyan fogunk valaki enni? És akkor megyünk tovább a 8-től a 11 versig. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsiny hitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember öt kenyerére? És arra, hogy hány kosár maradékot szedtek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek? és arra sem, hogy hány kosármaradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyerről beszélek nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Hát Jézus helyében azért <coughs> én sokkal mérgesebb lettem volna. Nagyon jó, hogy nem én voltam ott. A szavai bár élesek, mégis, mégis nagyon kegyelmesek és... És ezt korábban is láttuk, ahogy a tanítványokhoz szól, vagy ahogy a tanítványokhoz beszél, hogy jó, akkor most elmondom nektek úgy, hogy ti is megértsétek, így jó szájbarágosan. bár a legtöbben azt hiszem talán csak ebből értünk, hogy így, és akkor Jézus kezdik szóval. Volt egyszer 5000 ember. Annak ugye adtatok enni, nem volt kenyeretek, de tudtatok enni adni, mert itt voltam. Aztán volt egyszer 4000 ember, meg ugye a, a nők, a gyerekek, meg a többi. És akkor tély, tényleg a kaja miatt kell aggódnotok? Ugye ezek ilyen, olyan kérdések, hogy ezt így hozzám megnek, akkor elkezdek gondolkodni így belül, és így rágódsz. Ez valami igazság lehet benne, hogy... hogy akkor megint tényleg, hát ott voltunk, láttuk, néhány kenyerre nagyon sok ember jól lakott, és most megint az kell gondolkodni, Aha, honnan lesz kenyerünk. Nem mentünk el a boltba. Sokban nem volt akkor, hogy az inkább a házi gyártás volt jellemző, de nem szóltunk anyukánknak, hogy süssön már egy kenyeret, mert megyünk kirándulni. És ugye ez egy olyan, hogy így elgondolkodsz, hogy akkor most ne vegyünk a farizeusoktól kenyeret, de hát nem is árónak. Tehát... Én így gondoltam, próbáltam egyszerű lenni, az is vagyok. És hogy így tényleg, tényleg az a kérdés, hogy ne vegyünk tőlük kenyeret. Hát nem, nem, hoztunk kenyeret, tőlük se vettünk, tehát úgy, úgy gond nem lehet. Meg ugye ne tőlük kérjünk kovászt, ha nekünk elfogyott, mert azért az a kovász egy ilyen nagyon érdekes dolog, ami így kb. sose romlik meg, és így el lehet tenni mindig belőle egy keveset, és akkor új kenyereket lehet belőle sütni, és akkor mindig van egy kis kovász és amit így lehet tartogatni. Tehát ez még a déd nagyanyám kovásza volt, és de ez nem vicc. De nevezze Zsoltit, te biztos tudod. Olyan manapság élesztőt használunk inkább a kenyérbe, és ugye attól a kenyérje jó nagy lesz. Az ilyen kicsiből, ugye Pászkaból lesz egy nagy ez, pekni kenyér, és az így jól megnő. De nem is ez az érdekes benne, hogy megnő, hanem hogy attól a kicsitől lesz olyan nagyon nagy. Tehát, hogy mi az a kicsi, amit, amit ugye beleteszünk, és hogy mi, mi tud ettől elromolni, és a 12. vers, ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyérkovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és a sok tanításától. Hopsz, megértették, leesett nekik, hogy ő arról beszélt Jézus, hogy a, a hamis tanítástól, azoktól a, a nüansznyi kis félre magyarázásoktól is, akár amiket így hallhattok, vagy amiket láttok, attól kell óvakodni, mert Ugye felteheted a kérdést, hogy ugyan már ettől a kis apró dologtól mi változik meg? De nem, attól én még nem leszek rossz ember, hogy csinálok egy kis rosszat, vagy Isten azt mondta, hogy ezt ne tedd, de egy kicsit azért csinálom. Ő Jézus itt arra figyelmeztet, ha csak egy kicsit is hagyod, hogy Isten igéje mellett olyan szokások és mindenféle téfitek bejöjjenek, akkor a hitedet teszed kockára, vagy hát azt tudod elveszteni, hogy ez a kicsi, meg fog nőni nagyon nagyra, hogyha hagyod, hogy, hogy ott legyen az életedben. Tehát, olyan dolgok vannak az életedben, ami így, így Isten szemében nem is az, hogy nem jó, hanem rossz, akkor, akkor nagyon kell vigyázni, hogy az nem maradhasson ott sokáig, azt tényleg ki kell tenni. És itt Jézus mondta, hogy ezek a vezetők, ezek mondanak olyan dolgokat, amiket, hogyha így a magadévá teszed ezt a, a szokásokat Isten igéjével szemben, és azokat tartott fontosabbnak, vagy, vagy próbálsz az igét úgy hajlítani, hogy azért beférjen a, a, a vezetők elvárásainak, akkor, akkor azzal azt mondod, hogy feléjük tartok, és köszönöm, nem kérek belőled. És ez nagyon nagyon kemény figyelmeztetés volt. Legalábbis nekem, hogy ezek a kis rosszak, amiket így beengedsz az életedbe, azt ne tegyed. És talán lehet, hogy nekem is ilyen szájbarányosan kell mondani a Jézusnak, hogy értsd már meg, hogy azt ne csináljad. A tanítványok megértették, nagyon remélem, hogy én is megértem, meg ti is, hogyha az életetekben van olyan, ami, amit csak úgy beengedtek, hogy az a kicsi elfér, ne tegyétek. És ugye egy ideje már úton voltak, megyünk tovább egy kicsit a történetben, Jézussal a szolgálatban találkoztak sok-sok emberrel, és akkor Jézus megkérdezte tőlük a következőt, ami a 13. és a 14. versben van. Amikor Jézus Cézare a filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Hát engem személy szerint azért ezek a válaszok úgy megleptek. Tehát így, eddig nem nagyon gondoltam bele, hogy kinek nézték az emberek Keresztelő Jánosnak. Ugye, nyilván nem, nem voltak újságok, és minden, hogy mindenki lássa, hogy így néz ki Keresztelő János, így néz ki Jézus, Ugye tudták, hogy keresztel János meghalt, talán nem tudták, hogy csak néhány évvel korábban, vagy nem sokkal korábban, és nagyjából egyidősek voltak. Ez bennem úgy elkezdett így, nem tudom, hogy ez így, így hogyan, hogy tudom, én én de ha mondjuk most Zsolti meghalna, akkor nem tudom, egy fél év múlva akkor jönne itt egy ugyanilyen tanítva, és hát csak nem a Zsolti az. Nem tudom, nekem az ilyen, ilyen furánhat, hogy hogy így ő, hogyan gondolták, hogy ő keresztelő János. Főleg, hogy talán pár év különbség volt közöttük, és nagyjából azért így egy helyen is mozogtak néha. De ezek csak az én ilyen, ilyen agyrohanásaim. Ugye az, hogy hogyan gondolták Illésnek, Eremiásnak, vagy más profétának, azt, az, azt gondolhaták abból, hogy a Mózes 5. könyvében a 18. fejezet, 18. versében erre Mózes kapott egy ígéretet. Profétát támasztuk nekik, adjuk fiai közül, olyant, mint te. Az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Tehát így gondolhattak, ugye ők is ismerték azért Mózes 5 könyvét, ebből gondolhattak, hogy talán tényleg valamelyik proféta az, amelyik most feltámat, és ezzel tulajdonképpen semmi gond nincs, ugye itt olvasunk Illésről, Jeremiásról, vagy bármelyik másik profétáról. Ezzel már azért nem jártak a sokasság olyan messze az igazságtól, mert én legalábbis azt gondolom, ugye, hogy itt most Jézus van, aki a fiú, de a lélek munkálkodott már a profétákban is annak idején, és ugyanez a lélek munkálkodik most közöttünk is. Ha innen nézzük, akkor azért nem voltak olyan messze az igazságtól, hogy ki lehetett Jézus. De ez mégis egy kicsit félrevezető, mert hogy Jézus az Jézus, és nem valamelyik proféta, és senkire nem hasonlít, és soha nem is lesz ugyanolyan. De ez csak így elgondolkodtatott. Tulajdonképpen mi is gondolhatunk sok mindent Jézusról. Olvastam néhány könyvet, és Google-t használtam, amíg készültem, hogy többet megtudjak a profétekről, a Krisztus korában élt emberekről, hogy ugye megismerjük, hogy milyenek voltak ezek a szadduceusok, milyenek voltak Jézus kortársai, a, profét, a tanítványok, vagy korábban a profétek. De hogy Istent könyvből megismerni, én azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát, hogy, hogy így vannak emberek, őket meg lehet elég jól ismerni, és mégis, hogyha valakivel barátkozom, akkor ugye mondjuk elolvasod az önéletrajzát, ez azért elég ritkán szokott előfordulni, de tegyük fel, hogy mondjuk a domóval csak akkor barátkozom, ha már a céges önéletrajzát elolvastam, és akkor abból én megismerem, és úgy állok hozzá, de vagy nekiállunk beszélgetni, és megismerjük egymást. Ja, tehát, hogy, hogy nem könyvből ismered meg a, a barátaidat sem, meg azokat se, akikkel itt vagy egy helyen, hanem hogyha igazán meg akarod ismerni, akkor személyes kapcsolat kell. Az kell, hogy, hogy tudjál róla többet így szemtől szembe, hogy egy időt töltsetek egymással. És ugye Isten a Földön volt, vele beszélgettek a faraizalusok beszélgettek kérdéseket és kéréseket, vagy parancsokat próbáltak hozzá intézni, és sokat tudtak róla. Elolvasták az önéletrajzát, ugye ott van az ószövetségi írásokban, hogy, hogy milyen proféciák teljesennek be majd a messiásban, és hogyan. És mégsem ismerték föl, és nem is akarták megismerni. Ezt egy előre eldöntötték, hogy ha tudjuk, hogy milyen lesz a messiás, de te nem vagy az tuti. Úgyhogy nem is állunk szóba veled. Én, én így éreztem ezt, a, ezt az egész hozzáállást. És, és ugye a másik rész, hogy az a fontos. Tudnunk kell, hogy, hogy mi Isten igéje, mi az, amit így ránk hagyott, amit így nagyon könnyen kézbe tudunk mi most már venni, és el tudjuk olvasni. De ami még ennél is azért fontosabb, hogy időt töltsünk vele, hogy legyen személyes kapcsolatunk Istennel, és csak akkor tudjuk igazán megismerni őt, ha oda megyünk hozzá, és imában keressük az ő akaratát, és keressük azt, hogy, hogy ő mit akar a mi életünkre. És ez az együtt így, így nagyon fontos dolog, én azt gondolom. És ha nagyon ne szaporítsam a szót, még egy igevers van mára, az utolsó igevers, a Máté 16-15, amiben Jézus egy kérdést tesz fel. A tanítványainak, de én azt gondolom, hogy ez a kérdés mindannyiunknak szól, és inkább csak felolvasom. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondatok engem? És szerintem ehhez semmit nem kell hozzátenni. Ez a kérdés mindannyiunknak szól, és mindenki magában tud erre válaszolni, és Isten meg tudja mutatni, hogy amit, amit te gondolsz róla, hogy az valójában az-e, amilyen ő maga. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a Te igédet, köszönjük, hogy, hogy van egy önéletrajzod, amit így el tudunk olvasni, és, és köszönöm, Uram, hogy nem ebből kell Téged megismernünk, hanem ebből csak sokat tudhatunk rólad, de, de köszönöm, hogy adtad azt a lehetőséget, hogy személyesen is tudunk találkozni nap, mint nap, percről percre, bármikor, Uram, amikor. Amikor örömünk van, amikor bánatunk van, amikor kérdésünk van, amikor bármi van bennünk, Uram, akkor tudunk elédjönni és köszönöm neked azt, hogy, hogy megismerhetünk téged, és, és köszönöm azt, hogy te már, te már ismersz minket, Uram, hogy mi azt is tudod, amit még ki se gondoltunk, amire még nem is, nem is volt módunk, hogy gondoljunk. Köszönöm, Uram, neked azt, hogy hogy ma is tanítasz, és kérlek, Atyám, hogy, hogy legyél velünk most, ahogy, ahogy csak így megállunk, és, és akarjuk azt, hogy, hogy, hogy azt a választ tudjuk adni, hogy igen, Uram, Te vagy, te vagy az, aki, akire vártunk, Te vagy az, aki megmentetted az életünket, és, és Te vagy az, aki, aki majd megítélsz minket, Uram, az utolsó napon, is. És kérlek, Uram, hogy addig is így legyél velünk, és mutasd a Te akaratodat a, a mindennapjainkban is. Jézus nevében. Amen.